Trouble, me, wisdom, right me, wisdom, Esta é a BBC de Londres apresentando o Som de Londres, o seu programa de música pop. Let it Alô, alô, pessoal, com vocês Paula Dippi e Ricardo Chagas. Para falar de música pop, e hoje o assunto é a participação de astros e estrelas da música pop em campanhas para arrecadação de fundos para pessoas necessitadas. Todos ainda se lembram do Live Aid, inventado por Sir Bob Geldof? que levantou cerca de 100 milhões de libras para os famintos da África. Exatamente, Paula. E agora, dois novos movimentos beneficentes, envolvendo músicos e cantores pop britânicos, estão acontecendo por aqui. Pois é, Ricardo, e esse é o tema do Som de Londres de hoje, o seu espaço para a música pop, que começa com o som inimitável dos Beatles e a canção Let It Be. Música Let it be Let it be Let it be Let it be Let it be Yeah, there will be an answer Let it be Começamos com Let It Be porque esta foi a canção escolhida por um grupo de cantores que decidiu gravar um disco cuja venda será totalmente destinada à ajuda às vítimas do recente desastre do ferryboat inglês que virou no Canal da Mancha, perto da Bélgica, no porto de Zeebrugge. O acidente que aconteceu no início de março deste ano deixou cerca de duas centenas de desaparecidos, dezenas de mortos e feridos. E os cantores da música pop britânica não perderam tempo. No dia 15 de março, já estavam gravando um disco em conjunto, num esforço muito parecido com o do Band-Aid, e a canção escolhida, como já dissemos, foi Let It Be, dos Beatles. Presentes à gravação estavam Boy George, Nick Cayman, Bananarama Mel and Kim... Kate Bush, Mark Knopfler, do Dire Straits, e muitos outros. O ex-Beatle, Paul McCartney, deu a sua permissão para que o vocal que ele fazia no antigo disco Let It Be, de 1970, aparecesse no disco. É com a voz de Paul McCartney que começa a nova gravação de Let It Be, que esta semana está em primeiro lugar na Parada de Sucessos, com a música mais vendida da Grã-Bretanha esta semana. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be Se certo e o disco continuar vendendo bem, as vítimas do desastre e suas famílias terão um fundo para ajudá-las a passar por mais esse momento de sofrimento e consternação que comoveu todo o mundo. Aqui, Pete Waterman, produtor do disco Let It Be, conta alguns segredos dessa histórica gravação. Vocês vão ficar sabendo, por exemplo, que um dos solos de guitarra do final do disco vem da música Long and Winding Road, também dos Beatles. Well, Keith somebody said we are publicity seeking. Of course we're publicity seeking. We want to raise money. It doesn't personally matter to every artist on the Tem gente dizendo por aí que fizemos esse disco porque queremos obter publicidade para os artistas. É claro que queremos. O disco foi feito com o objetivo de arrecadar dinheiro para as vítimas do desastre. E se os nossos nomes ajudam nesta arrecadação de fundos, qualquer publicidade é pouca. Queremos ajudar essas pessoas a sobreviver à tragédia. Outro assunto que também está reunindo os artistas britânicos em torno de uma causa é a arrecadação de fundos para a pesquisa da AIDS. O dia 3 de abril, sexta-feira próxima, portanto, foi designado aqui na Grã-Bretanha o Dia Internacional da AIDS. E durante toda esta semana, milhares de shows e festas foram organizados para arrecadar dinheiro para a pesquisa da AIDS aqui na Inglaterra. A principal festa da Semana de Ajuda à AIDS acontece hoje à noite na Wembley Arena e se chama The Party. O show reúne desde Bob Geldof até Boy George, além dos grupos Bananarama, New Order, e Erasure e muitos outros, e o compositor premiado pelo Oscar, Herbie Hancock. As entradas custam 25 libras, ou cerca de 100 cruzados. Os organizadores da Semana da AIDS conseguiram que 400 bares, teatros, casas de espetáculo e etc. se mobilizassem nesta campanha. E eles esperam arrecadar cerca de 2 milhões de libras em 10 dias de eventos especiais. O dinheiro irá, como já dissemos, para a pesquisa da AIDS nesse país. A gente torce para que tudo dê certo e ficamos agora com Boy George e Everything I Own, música que com certeza ele vai cantar hoje à noite no Big Party na Wembley Arena. Até a próxima e boa noite a todos. I love will... you.